انرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين قيل لهم كف يديكم واقيموا الصلاه واعطوا الزكاه ولما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم یخشان الناس کخشیت الله او شد خشیه د سورۃ النساء کې دویمه اي او دې کې احکام بیانیدو د بادشاہ د پاره او مراو د پاره چه حکم زاو چې حقوق ورکې خپل حق دارانو ته او زم قامته حکمو چې دې مشرانو تابعداریو کې او دریم به 71 کې بیان شو چې او زه کوم خلک چې محرومه دي مغیثه د ازين ورسه وېه د منافقانو زواجرو چې ری په دې کې ډېر لوی رکاوټه شي چ دنیا کې دا الله دینو قانون خورنش نشه مغیل زجر او چې ګور ډیر خلک دې چې کول کئ خلق دې دین نواه پس کئ رست کوي او په اسلام کې مخه مشکلات پیدا کئ نو قران ترغيبات ذکر کول چې تاسو د الله لپاره کې جهاد وکئ هغه مظلومان را اخلاص کئ غ د کاافو په پنج کدي بیا جر د منقان ده په یو معنا سره او دو معنا سره دغه مومنناو چغ به مطالې کولی د پیغمبرنا غمبر نه چېمونږته اجهتو که د نور صبر نه شو کولی. او پی همبره پاک و ته چې نه حکم نظر اغله طرف نه فل حال تاسو زمان زو د عبادت او د دي چې تاسو کې د جهاد قابلیت پیدا شي نو چې حکم فرس شنو هغه ډیر پریشان شو ال ان ترای الذین تَنَگُورَیا کسانُ تا قِیلَ لَهُم جِویلشیُو دِیتَا کُفُوِ یَدِیکُم چِ فِل حَال بَن کَیلَ سُنَخ پُل او دَ جنگ مُطَالَبَہ مَکَوے وَاقِمُ الصَّلَاۃِ وَآتُ الزَّکَاۃِ اعْمَالُ لَذُور وَر کَے پابندی کَوے دَ مانزو زَکَاۃ ور کَے دَ اللہ پَلار کِے فِل حَال دا کارونا کَوے چکه الله حکم راوليږي نبيانو بجنګاو فلما كتب عليه المل قتال كل جفرض کړی شه پدي باندې جنگ کول د الله په لار کې ظفريق منهم دا واخ کیو ډلو پدي کې يخشان د خلق نه یریدون کخشيت الله دا سی یریدل کزا الله نه چ سو خشيه زياد او اشد خشیاه بلکه دینام زیادتیارا و پاگی که وقالو اووي ربنا ای رب زمانگالی مکتب تعالین القتال تاولی فرز کپنگ باندی جنگ و دی وقتی دا خو مقانوه و دی آیات کدو قول دی یو قول دا ابو منصور ما تریدی و اغوی چې دا مؤمنان دی خو دایر په دې کې چراغلی او به اختیار زکه دا هر بنده په ځړکی خوفشت کنه په دې ته دی کې هغه تا ګنا نشته اغوی هاذا خشیتن تبع لانه ذالک منهم کراهتن دا نه چې هغه زو فل حکم بد غانو اللهم فالمرء مجبول على كراهه ما فيه خوف هلاكي هر بندوي پیدا شوی داسې دي چې پکومشي کې د خطرای نو دا غي نه دی يرکی کنه مدارکم وی امام بغوی وی قرطبی وی نټول وی چې دا مؤمنان خو دي کې دا ير را تابعا ریپدې ندی نیولی اته هم قوالداري چې منافقان دي کله خبرې ټولې د منافقتې ہوئی دي چې اره وزمږه ولې دي فرض کو پمږ باندې ځنګ لولا خر تنا الیجلن قریب ولې دي مونږ نرست کولونه ټین نزدې تان چې له پس ځنګ مقرره شووه نو موږ تزانونه سمکړیو کارونه و هم سمبال کړیو نلاره بوله زه توي چې نا دا دین هوې دی ته چې توا سم نه او الله به حکم را لې غلي چیکاوه ها واستاخ وخت نو ګوري ها خپل خه حقای نوبدل الله حکم چې راوي کته توا سمې کني سم هوتوا حکم منی کنه ها او د ازي ولې دا سوي زکه چې دنیا کارونه روانو قل او ايو تا متا او دنيا دا سکه د دنیا چې دا ډېر لګان ودي باندې اخرت مپري دا فال اخرت خير لمن اتقم اخرت ډېر بهتر ده خدا غا چې اجازه پاره چيريګې دللانم وَلَا تُظْلَمُونَا فَتِيلًا تاثر باز کمیں نکی گی پا عمل کې او پاجر او ثواب کے دمرا لکا غنرے غن دی تار دا ڈوکی دکا جوری فتیل وطوئی تاثر <تصف> تاو کل کوئی او دا اللہ حکم تار وخت کی تیار ووسے نو چری و تاثر دا اللہ طرف نکمیں نشکے دی اینما تکونو یدرککم الموتو پا تاسو دا مرگ نایری گئے واللہو اخلاسی خونشتا چرتا چیئے تاسو اوبا ممیتا سو لرا مرگ ولو کنتم فی بروج مشید اگر کئے تاسو پا قلعگانو مضبوطو کی بروج نا مراد دا, دا دنیا غا مضبوط زیونا مکانونا قلعگانو شکر ان اسمان بروج ناخلینو وی کالته انم دمر غنه شیخhlasے دے فی بروج مشیده وانتو سبم حسنه یقول ھذی من عند اللہ کورسی ذم <دی> نافخ انتا سخوشالی په دې دنیا کې د دنیا سفراخی او مال دولت راشی نوائی چه دا دا اللہ فضل کنا عزیمین عند اللہ دا پخنیت نوی چگنی دی اللہ فوخت نزک داسوی دا پیغمبر ته اشاره کوي چه دا استا وجنه دا دا دا دا اللہ فضل پر مونگ بانده نه کیا و دی دا دا طرف ندی وانتصبا هم سیعتن کورس دیتا ستکلیف و سپریشانی ایا وی وای هזי من عندک پیغمبر تو یداستاکار دی نو ست دا وژن موږ ته تمر تکلیف ورسې اېدون ته د یان په طریقانه پويږي نو نقصان وښینو دا ګوره چې خو حالت النسبه الله تくい سو بنیتې دوژنہ او چې سخته او حادثه راشینو بیا پیغمبر تو یداستاکار دی قُل وَتَوَا يَا كُلُّمْ مِنَوْا اِن دِلَّا دا ٹول چی سکی گی دا اللہ طرف نہ کی گی که حسن دا که سئی خیر کار دے کده شر کار دے ټول دا اللہ طرف نہ دی عقیدہ بدا ساتے خوا فَمَعْلِهَا أَوْلَى الْقَوْمِ نُصُوشُو پَدِ قَوْمَ بَانْدِي لَا اِقَادُونَ اَفْقَهُونَ حَدِيثًا نِزدین چ پوي شي په خبره باندې الله په کتاب باندې په قران باندې نه پويږي مزګه داسوای چې دا ستاسو طرف نه ده وې دا د الله طرف نه ده او کارونه ټول الله کوي ها وسوته اسباب ذکر کوي چې ټیک دا چې حسنې په نسبت به الله تکه دا و صحیح خبره ده او چیسا تکلیفی مصیبتی نو نسبت پیخ پل زان تک اے پل نفس تا چیداز ما دا عمل وجده بلچا تا بے نسبت نکید چیداز پیغمبر کار دیو دا دا مشرانو کار دیو دی نپوئی نه نانا ما صحابکا من حسنت الله اللہ اغاچ رسی تاتا انسانا پدی دنیا کی سخشالی و سخیر و برکت نو ذات الله طرف نا اگణా یقینو ک جداد الله طرف او نوم په د الله غدی کنا او ما ثواب ک من سییاتن او چرسیتا تا په د دنیا کې سختا مرز صحادثان او من نفسیک نو ځان ته به نسبت ک جداد ما د عمل ک مې دي د زما دی چې ما ته را رسید نگور منافقان په دې خبره نه پوي دغه چې لاوي چې دې زما په خبره نه پوي نه پوي د کناوي دا قران خطو د ځان نه بیان نه دا اللہ کتاب نه دي ولي وي مخکوي چې حسنا او صيه ټول د الله طرف نه دي كل من عند الله ارسطو بیا چې نه ما سوا بکمن حسناتن فمن الله وما سوءكم من سيئات فمن نفسك دلت خوف جنا حسن د الله طرف نه <تصفح> <تصفح> دا او سیئات بندخ په عمل له و څنګه کتاب دي په یو ځکی دوه خبري کوي اول یو بل سره ټکراو دي الله اذا دې نه کوي کنه چې خبره دوا یو د یو شی د عمل ایجاد دي نو آغا اللہ که بس که خیر دے و کشر دے او رازی دا اللہ دا طرف نه فیصلے دا اللہ دا طرف نا کی گی. او یو ادب دے نو ادب دا دے چیدہ خکار نسبت پا اللہ تک ہے او دا غلط کار نسبت په زان تک ہے شیطان تک ہے دا خوادب دے کنا نو دی پوہ نشو <تصف> پا قرآن باندنو اعتراضی پیوکو وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولَهًا مُنگ لے گلے تود دو تولی دنیا د پارا پیغمبر دی خطانا منی اللہ اوی ندی منی کنا وَقَفَعَ بِاللَّهِ شَهِيدًا او اللہ کافی دیستا دا پارا گواہی کن ان کے ترقیب ذکر کئی مَنِيُتْوِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطْوَانَ اللَّهِ اغسوک چتابی داری کئی دا پیغمبر نو بس د الله تعهداريو کلان الله خپل تعهداریخ پر رضا د پیرامبر په اتباع کې خدا چې بس کده د خبره چې او منله الله ای زما خبره او منله او چې دینه مخوالو الله ای زمانه مخوالو او من تولا سو چې مخوالې نو ترام جنکی گما کمال سلنا کاله ام حفیظان مونږ نه له کله په دې باندې نه غوښان قرآن پاړه خبره کې ډېر لوی کمالي ورزاسي وي چې مڽ تو الرسولا فقد تعلا چا کې دې پیغمبر تابعداري وکړان بس د الله تابعداري وشوا او ځا یې ندی د چې دا لاته بيداری وکړه مدا د پیغمبر تابعداري شو نه ولي زکه چې مونږ زلاته بيداری پیژنو نه مونږ ته څه پته ده چې لاته مونږ نسغوري مونږ ته څه حکم کوي مونږ نه پوي هه مونږ د پیغمبر نه معلومات کولې شو موند هغه او دغه سنت او دغه عملونو دغه حدیثو باندې خبري او هغه پیجنو اگر تاسو معلوم دي نو چې کوم معلومینو په غو به عمل کوکنه الله ایوست په دغه عمل وک نو زموږه په حکم باندې عملو پیغمبر حال مونږ ته معلوم دي دلته حال مونږ ته معلوم نو تابع داری به څنګه کو نو دیوځي نه دا قانون قران ذکر کو چې هغه څوک الله راضا کول شي چې هغه مخکې د پیغمبر په تابعداري ځان پوکو کو دا غوول عمل طریقه نو بس هغه تکار رسان دي چې پیغمبرې پر خوځون لري بیا وي بس کله په یو کنده کې کله په بل کنده کې اثبات جوړون شي همار سننا عالم حفیظ وا ويقول وایی تا منافقان تا تمخامخ چې مونږ تابعدار یو فایزا برزو من عندکا کله چې ووزی استاد مجلسنا بیتت وای فتممنهم بیا شپتی ریو جرګکې یوډل از دین غیر الذی تقول په بل خبر باندې پاره خبر نه چتاو ته ویلی وو بغیر دا غینا چتاو ته سو واللہ یکتم ما یبیتون اللہ لکل کئ ملائکه مقرر کړی دی دری په ذریعہ باندې لکې ما یبیتون اغا چې دی پټول شپتیره کې جرګیو کی الله هغه ما تعلم دی فعارزانم ای پیغمبر امخوارو د دینه او کته وی چې مختیوالوم خو مشکلات برا تا جوڑ شی اللہ و اینہ و توکل علی اللہ ف اللہ و کوا و کفا باللہ وکیلا او اللہ کافی دے زی موارم ملی دی صورت کے و کفا و کفا و بس زدار سو زی موارم کنبل چاہتا ساجتے ہیں افلا ی تدبرون القرآن حمزه کې بیا تقدیر ده ها ای دې مخ اړې اڅوچ نه کوي په قران کې ديله غور پکارو فکر پکارو د الله په دې کلام کې چیرې دا سوې مونږ ته دې کې زمونږ د پارا سفایده ده نه هغه سوچونه کوو او اعتراضې پیو کوو ای دې مخ اړې نه سوچ نه کوي په کتاب کې او پیغمبر تویداستا کلام د داتد زان نه جوړه ول او کان من عند غیر الله کچره ودا قران د طرفا د بندنا غیر الله ارسوک چی کا پیغمبر دې کا رب بلسوک دې کدا چره د بند کتاب وې لو یذو فی اختلافا کثیران منتبع خلقو په دې قران کې اختلاف ډیر غلطی او خدای ډیرا ځکه ده بند په کلام کې ډیری غلطۍ او خدای څوک خلکو ته معلومي او چې خلکو ته نه معلومي نو هغه الله ته معلومي دا خو یو د الله کتاب دی چې پاک دی دا قسم غلطۍ او خدایان هغه د کلکل په کې خلکو ته صدا غراشي کنه که عبد الله بن عباس سب له پاغه واخ بندار را, را, را او ته وی چې زه قران ویمه خو ډیر زوی کې زم ما باندې پریشانی راشي چې یو زیک یو شان خبري بل دي کې بل شان خبري عبد الله ابن عباس سے وتوي چې د دې حل شته کنه نو چې کله پریشانی راځي نو ما تواي قران کې استعلاف نشته د خطبي پوې غنه نو زکا <تصف> دکه هر یو مثال وړاندې وکړم چې ګورئ او ځکه لاره بول عزت وایي چې وانل کافرین علا مولا لهم سوره محمد صلی الله علیه وسلم کې چې کافرانو مولا نشته او سوره انعام کې وایي ثم يردوا الى الله مولاهم الحق بیا د مرګ نفس بځی واپس کړي شی خپل مولاته ور یو ځای وی مولا نشته اول ځای وی نشته نو یې په دیبان نکله دا شي پریشان شوم چې قران بند کما عبد الله ابن عباس او ته وی چې دا د مولا معنا یو نه ده کنه مولا په معنا د مددگار سر رازي او مولا په معنا د مالک سر رازي چې کوم ځای الله وی چې د کافرانو مولا نشته مددګاری نشته اچھی کمزیوی چی واپس بکلیش اخپل مولا تا نخپل مالک تا نو مالک فاغ دے که نا خدا چا مالک تا اگر اگر صدی پاسید نو عبداللہ بن عباس تندیب اخوال کو وزید لوی بوج نخلاص کلمان نو دا اختلاف نہیں دا زمونگا د فکر کمزوری کا نخوا اختلاف نشتا پران کې او که د بند کتاب نیوز اکی بیوی لیو کی وحده لا شریک لو خدا سره شریک نشتا اول زيبوي چې نا زولي بماني ناسمر له اختلافو يو زيبوي چې قیامت نږدې دي اول زيبوي چې قیامت ډېر لرې دي ناسمر له اختلافو يو زيبوي چې پیغمبر پکې بنه پويګيم دغه خپل حال نه نه خبر اول زيبوي چې نا علم ده غیب ورکڑه ده توبه ده خونه چه تا قرآن کی خواه وَإِذَا جَاهُمْ أَمْرُمْ مِنَ الْأَمْنِ اَوِلْخَوْفِ عَزَاعُ بِهِ ده منافقانو کار ده دی تباییو کلخا ده دن که چنن خلقو تا پریشانه دی در دی ده وجه نا کله چې راشی رو را رسی دی منافقانو ته یو خبره چه اگر ده امن خبره اوی الخوفی یا دیر خبری ازاو بیهی دیئی خوری خلقو یو یوتوی بلتوی چې خبری نن خود داسی چل شوی دی او اگر خبر داسی چه اگر دیر باری هغه اگر دیر چادو وینا او دیر چادو رسولو نه کنا دا غیر ن مسلمانانو بدنامی کی گی نقصان کی گی ادی پوی گی ننو ار ولو ردوه كذلك خبر الرسول اليه الى الرسول پیغمبر تا و, الامر اوغا مشران و, تا. و الى اول الامر او كما شرعوا خلفاء صحابه کرام تا چغي خاندان د علم دي پوزيکي اغي ته رسول اليه لعلمه الذين پوشي بود دي خبري په حقیقت باندې اغه کسان يستم بتونه منهم جدا خبره اخلي دیر په غوار سره اړیر په فکر سره ناویب ووשי په دی باندې در دې کار دن خبر له هوا ور کول چې غل راس خبرې او دا خاص کر د جهاد په موخه کې باندې داسې کېدو چې کل شپه راتل نبی اسلام بوي یا چې داږي سو کمیر بوي چې د شپې خو خطرې کنا کله و دشمن راضي اوخه خو تیارې وي د لرانه تنظیم نو نومون باندې پوي چې دا زمونږ مرګري د غځې را روان دي کش کش کوي کنا دا څوک دشمن راضي نومون څنګه دا معلومات کو نو وی چنن باندې زمونږ شپې شعار دای یا منصور یا حمیم تاسو یو دا به کې خور فل مرګری به خبر کړه چې ګره بل چې تا نو چې کله او پوسټ تر ته حرکت باندې او ذیبا وا زکو چې سو کې نو ک هغه به چې منصور به خپل مرګره پری راز اکبر غلشنو بیا به وي جوړ لای کړه دې مونږه قانون وجهه توورې دي چې لکه نن داږي د شپې شعار دی دا دا منصور نلته دشمن ته وم خبره ورسېږي ناغه چې بار اته بیا نوغه بومې منصور هغې په خپل مارګري ګمانو کاغه دشمنو سمره نوې نقصان و او دا راست کار کول چا تنو په کارو دا سړی واقعيات شېری کنه <coughs> ناوي له سلام دحدیبی په وخت کې حضرت عثمان لګلې مکیتا چې تاغي سره خبرو کا او پوهه کا چې مونږه عمرې له راغلي جنگ له نوی راغلي چا غلا نو چاو چې عثمان یا شهید کو د تلو سره وګورو تا نو خبره چې راتل نو په لاره کې خراشوي او به شهید کابل به شهید کو جنوي له اسلام ته خبر راورسې دا نا غوم وی چی شاید بینوولی غیب کو اللہ تا دی نا غیلانو که چرا شای ما سر اللہ سرا کئے نا دی ونی لان دی چی مونگ بدع عثمان انتقام اخلو وسمونگ واپس نزو مدینیتا زمکیتا حملکو کارستی جوڑ شو مونگ بدع عثمان انتقام اخلو نسوار لسوک سپذی بیاتو کو ادی که صغیر راغې پی عثمان سبرا آگے ادی. دا سه خبری باری کی که نا اغا پلاره که نی خورو الپکار حدیه یو یو اصل کبیر او ازویم قانون ده دیل اوم ورزی چه و حدیث چه تا ملاوشو او اغیه که دا سه شکون تی معلومی گی حدیث که دا خبره دا قرآن که دا خبره اغا حدیث نوی الپکار ده څوپوري چې هغه مشرانو په غوږ فکر نه کړي سوچ نه کړي نو که شران لنري په کار چې قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ځکه دې آیات لن درازي ښا چې ول اورذو ال رسول لعلمه الذين پوشيبوا حقيقه دې باندې هغه کسان چې را اهل دې لرا ډېر په غوور سره تدينم ول او الله حذل عليكم ورحمه کنو فضل د الله تعالی سبحانه چې قران نازلېږي او رحمت د الله چې پیغمبر تاسوی موجود دي لته با ته شیطان اتا سو ټول با په شیطان پسروان وې ولې چې قران او سنت نه انسان د شیطان نه ځان بچ کولای ښه په دې قران او سنت مزان بچ کی ها الا قليلا مگر لك کسان داسې شته چریشي شیطان بچ کولی شي بيد قران او سنت نا داسوک دي نو یی دین امره دجاهلیت هغه موحدین دي چې قران لاله نازل شوهه هغه قریشو کې په دې عربو کې دا سې کوسانو چې دا غیا عقیده صحیح و هغه وخت کې لکه نمونه راضی ورقي ابن نوفل تنبييل اسلام پلي بي بي بوتل واغا تکنا مشرساليو او غپروپيشن زيد ابن عمرو ابن نوفل تا جاہلیت ت زمانی موحدين گورا دي الله بچکليو شیطان دا وسوسينه دلمسينه قران سنت نو پاغا وقت کي خان فقطل فی سبيل الله تجن کا لا بلار کی لا تکلف الا نفسك تنیزې موار مگر ز خپل ځان کڼور سوکتا سری یو کڼی ته وځنګ کای دا یو زبردست حکم او پیغمبر تا هو وتوی چکتې واځي خو ته وځنګ کای رستوکی گی وانه که خلق در سری ټیکدا کڼی ته د نور چانیې زې رزق نبی علیہ السلام پټی روزینو کې یوازې ورته په کافرو باندې لکه په حنین کې چې صحابه کرام تسنسیو نبی علیہ السلام سره یو دوتنه پاتې شو د اسپایراتین ګوله هغه ما ماפריزه عزت ورزمه څنګه ما ته ویلی چې فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفس بس ما ته ویلی او زورزم زو په غیبرانه منی کوله ترذیچ نبی علیہ السلام وی دا اسپینه کوسيو وی دا دې سپته لیک داو تخته د نو خلق وایي چې پیغمبرو تخته بیا حضرت عباس आवाज کو دا و آسمان و ځو کنه طول صحابه دا سره جمع شو لکوي لنګي ته چې خپل بچي رامند کی لاس کنا جنگ کواد اللہ پلارکیم لا تکلپو اللہ نفسک نیزی موار مگر دخپلزن وحرز المؤمنین ہومو منانو تترغیب ور کواه سمجستان کی گی دیر ترغیب ور تک نبی علیہ السلام با بیاسوی صحابو تا وی الی جنت اردو اس سماواتو لرد جنت تا استاسو پہ انتظار دے چدا ری پلانواله دا سمانو دزمو کومره دی بیا صحابه ټینګې دي شو ديتا حرز المؤمنین ومن انتسک په جنگ او په جهاد اصل لاو ان یکفا باسلذین کفرو زرذکی الله ببنکی جنگ د کفرانو کله چې الله تاسو لغل بذر کی کنا ولا واشد بسن الا دیر سخذ و ځان کول کی واشد د تن کې لا سخت سخدې په سزاور کولو کی ترغیبات دي چې جهاد دغم دي فطوري سره یو دای چې مخ کې وي او جهاد کله په جبی سره په قلم سره په مال سره د دې ډیر قسم نه دي نو څاغه جهاد دي یادي چې هغه په جبی سره دي من يشفا شفا تن حسنتن اغا چاچ بیانو کا بیان خیستا خلق جهاد ترغیب ورکم یا خلق لید توحید ترغیب ورکم یکل لہو نصیب من نو تد پارا دیرلو یبرخدد آغینم و من يشفا شفا تن سیئتن اغا چاچ بیانو کا بد د شرک خبره وکړې او د گمراهی خبره وکړې خلق بنکو د دیننا یا کل لو کفل من او بذل یو اندې دا غینا سزا به دا وځه پاره نه نه معنا حمتی زیکھا بیان د توحید تومویش په شفاتن شفا حسنهن دي تومویټه مسلمان اولګید د دعوتن په میاند کې خبره وکړه ځزې دا کور جوړ شي دشمني ختم شي دوستي ته نجوړ شي نو تاګرا تاګې پکې وکړل راغې او غې ته د ډیر د همدردې خبرې وکړي کنه نو یا کل لو نصیبم منها الله بوله دې ډیر لو اجر او تاسو مستې چې اوی جنگ جوړي یشفاع شفاعتن سیئتن یو تلل شي پناني ګورتا تداسی ویلو ما ته وې چاله کا خسرلې دیو ته دا یو بل ته وچاتې کنه نه یکل او کفلم منها د ځان لړې غټ ګناو غاټنه اته هم د حضرت شیخ کولا چې شفاعه جوړه ته وې تکه ته وې چې ته یو تني یو بل بنده خواري وکړه ناګري ځان سره مارګره کړو ذو دی مارګ ریکل ذری دی مارګ ریکل مایا شفا شفاتن حسنتن یو کل لو نصیب منها <تصفح> الله وتعالى دې اجر درکې چې د دین د پاره دی خلق جوړ کو په توحید د خلق پوه کو یوازوی نو مرګری ځان له جوړ کړه یشفا شفاتن ذکا <تصفح> فقہ کې شفاعت وی شفاعه وی شوبه شفا پې وکړه شفاعہ پیداوکلا چی د زخوا کی کورو د زخوا کی ذمہ کا و اخر سہ نو د وی کی دا خو د ما خو کی دا زی زان سره یوځے کومه نو د دې پر حق یشتې کنا جګل کور پل کور سره یوځے کی هغه زمکه خپل زمز کی سره یوځے کی شفاعہ و تدی و جنوی دیت نه جګړه جوړ او جګړه نه دا وکان الله علا كل شيء مقيتا اودیلہ پارسبان دی نگہبان دا خدا چا حالو ذکر یو کہ ترغیب ورکو چاغه بس د الله د رضا ده پاره سکارو کی یا به جہاد کی یا د خلق به روغ او صلح کی <تصفيق> یا د دین خدمت کی <تصفيق> وس بیان یغه چې تاسو کراغه او خبره ته الله عز دین وکړه نو ته انکار مکو توا سره قبول دیاو کا کارنګي خو د خیر خبري د هی خبري نه انکار مکو بالکل تیار شوه سره طریقه ارسر الها تر دې pore کتا تاسو کراغه وی چې اسلام علیکم اوته وعلیکم السلام چاغتا ته دعا وکړنه توته تو مو کا کنه داغي بدل و پرشی کوثر دی نور ویچ ورحمت الله او برکات نو دا به تر شوا و اذا حییتم بتحیته کلا چتا استاد چا ده طرف نا تحظر سلامم تحفظا مسلې توحیدم تحفظا د دین اره یو خبره به فحیو به احسن منها تاسم جواندې کي خلق و کے او بهتر دا تاسم پرې کې سوال له فحیو به احسن منها دا جواب وکي اورد دعاء کمسکم هغه خبره واپس کي یعنی چې څنګه تاسره یو بنده خوکړنو ته بل قوس دکیګینو دوه تانو سره ودری وسره نو الله وتعاله نمبر ذر کئ کنه جړیر غټ کار دی وک تاسو سره یو تن احسان کړو نو تعالی سو سره کلاغي د خبر کلاغي ته د علم کو غی د سبق کو غی ته د دین کو مذا احسنہ کرا او چې سره یو پیدا کنو او ردوهه بزغه خپل شکریا ادا کړه کنه جو معنادر ذین ردو حاضر چسلام کله مسلمانو کی ناوے تخبو چ و علیکم السلام و رحمت الله او سلام کله دس سره یو کی چ غدس جواب لایق نئی غدا دعا لایق نئی کفری پکه شرکی پکی بیذنی پکه نو تخبو و علیکم بس دا ردو حاضر اغاو اپس کچے اغسویلی دنو او او علیکم استادہ خبر ای تا تا قبولی اما تا ندا قبولها استادہ سلام جت ماتا نشتا کافر باندی بدا سوئے کانخواب او رد دوام اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ حَسِيبًا بے شکل اللہ پارس باندی حساب کون کے دیم استاسو فکر نئیم دا ګور انند دل تاګیر قسم دا کرچنیان دی کوم سودی و ییندوان او سلام وکینو دیو متو یو علیکم السلام الکه دا وره فکر وکاو چدا هو چنو دا هندو نو چا گو ویناو تا علیکم السلام صلی و علیکم بد ویلو دا کتاب قران دی اور دی ځکه او ردو هغې الله فارس باندې صاحب کتاب کوي ورخه او خاص کر په دې مسله الله لا اله الا هو الله غزا ته چنشته حاجت روا بغیر ده دنه دا مسله الله یزدک دا تحفایه وبل تورک لا اجمان نکو ملایومل قیامت الریب فی خام خبره جمع کې الله را پروز د قیامت چنشته رشک پذی کی لَاجْمَعَنَّكُمْ لَا يَا قَوْمِ يې چہ بس دنیا کې دې کلمې لپاره پیدا شوي چې دا دې زکړه نو اس دا غو انتظار کاوه لَاجْمَعَنَّكُمْ نو مسلمان د دې ژوند نو دقه مقصد وکا او مَنَصدقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا او څوک دې زیات رښتینې د الله نه په خبره کې تلا وعده ده دې کې دروغ نه وي چې تا دنیا کې دوم روقلو ځدا کلمې زدکړه او په دې دی عقیدو ساتله الله وتا سره خپل خبر اشتیا کوي کنه ځاګر زجر پاره د توبېخ ذکر کوي مومنان الله څو خلک هغه چې مقام عظما کیو آتی شيو مسلمانانو په نبی له سلام رحمه ديني ته هجرت وکړو مؤمنان را لټول او دین راتلو اذان ته مسلمانان او خطا قتیو ستکلیف و تنو مال سورلی ارس برابرو په نر راتلو ير مونږه کلی نشو پرې خو دې نزلت مدینه کې مسلمانان دوړلی شو چاوي چندا زموږ مرګريږي هو دورځه چې هجرت نه وکړي نور سہی مسلمانان او چاوي چې غزه مسلمانان چې هجرت نه کینا مسلمانان ځي فلميان کې دا غي د وژن په جګړه شو <تصفح> <تصفح> نو تا نازل شو چې مؤمنانو پر دې کمو فما چاړا وای پر دې فمالکم فالمنافقین فئتین صدیق سولرا چې په حق د منافقانو کې دوډل شوې چې څوک و تمرګریوه څوک و تان کاکرانو ایداولې واللاو ار قسم بما كسبوم الله هو الذي خلق ذوي ذخل عملنا تيستكليب دچ ناراضي ار قسم اهلكهم اتريدون تعس دائره دل رانتهدومن اضل الله چه هدایت که غا چاہتا چې الله گمراه کړی دي ومن يذل لله فلن تجدلو سبيلا هغه سووک چ الله کومررا کړي نه به مې دغ د پالا نو د په حق کې مد وړه ل کېږي بلکې ټول ته و شه چې دا زمونږ مګري نهديدي ی حجرت نه کو او د کاافرانو په می کې نستدي او بیا پرادم کوي چمونږ سره زلم کېږي زیات کېږي ها چې کوم برشتیه بانده مجبوره دی, مجبور دی، یا ده مرز دواجه نه یا د دیر امر پواجه نه یا معشومان دی یا <تصفيق> بوداگان <mä arrive> دی, دی، ناغه سعیدی خواه ازا نور چی دی که نه دی خوبیامورتت شویدی ودولو تکفرونم اگه خدا محبت که چه تاس امره شمکیتا اگه زوردین تراواله وی تاس امره کافران شو کما کفرو لکسن چې دی کفر کړی په تکونو نه سوان شیوتا سو ټولیو شانتی په کفر کې ولا تتخذو منهم اولیاء منی سے دريخ الخنقنا دوستان حتا یهاجروا فی سبيل الله ترې پوری چې دی هم هجرتو کې د پلار په کې بس هجرتو کې نبی یا سیدی او بیاستا استا سوروندی فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنْكَارَ كِذِهِ هِجْرَتَنَا أَوْ كَلَّتَا سُحَمْلَوْ كَلا فَخُذُوهُمْ نُنْشِذِ ذِي لَرَ وَقْتُلُوهُمْ قَتْلَ كَذِهِ لَرَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوم كَمْ ذِئِچُ مُمَيِّذِينَ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا أَمِنْ سِذِ ذِي نَصُق دُسْتُو مَدَدګار مځایو دې په حق دا حکم راغی سخت جنیسه او قتلوي او دې سره دوستي بالکل مکار یو دوه قسم دي چې یو تی جدا کوي چاري تاسو موایا ده قسم الا الذين मगरنا اغا کسان يسلون الى قوم بينكم وبينهم چغی یوزہ شودہ سیا قوم سره چستا سوداږي په مېن کې ده د نبی اسلام بعضې قبیلې ده کافرانو سره واده وکنه د دې خبرې چې وستا سومنګ ته سنواي مونږ به تاسو ته سنواي داوا ته منافقان دغه مکیواله بللو نه غي سره به یوزې شو د دې لپاره چې مؤمنان مونږ ته نلآوی جدیث سموایا زکا جل تک بده وادی خلاف راشد کنا یو دا خلق دی دویم او جاو کوم یارشدا کاف ایران مخامخ تا ستا حسرت صدورم چتان یزڑونه دا وی ان یقاتلوکم ستا سود جنگ نوم تا سر جنگ نکئی او یقاتلو قومهم انا غفل قوم سر جنگ کئیم ارې وی مونږ جانګ نه کو پاس کو بس دا غینم او دینم ځان پامن کې ساتي نل وی دی تم دا دوه قسمه منافقان ته جدا دي نو چته ډیرو مؤمنانو بويلي چولې وته سنواي او رې کوم دیلان دې کول کنه موږ چلو کوچی نل وی نه زما خبر نه دا خوما کم زوری کړې وی او تاسو روب می ندی په زورونو کې چولې دي نو کله اپاله لورشي پنا واخلې او کله لاسنو چت کې چیرامون جنگ نکوم تاسو موای نو الله وی کې چې دربانې زور ورکړو نو بیا به اوسره جنگ وکي تمه خبره مان نه کنه والاوشا الله او چې ذلق خو خوي لسلهتم علیکم به زور ورکړو پتا سبحان دی ندی بتاو سره خامخ جنگ کوم تا خپل کمزورې کړي نو چې غیږ خپل کمزورې نه وي چې مونږه سنوي تاسو ته مونږ ته سموای نو یې خدا کنه فاینا تذللوکم پس کديستا سنا ډډ کړي فلم یو قاتلوکم تاسو سره جنگ نه کړي والقو الیکم السلام او خبرې کړي تاسو سره صلح صلح کما جاء الله ولكم علم سبيلا ندگر ذل الا تاسل رضيبان دې څه دليل او حجت دي تسموعه واسکن ندا بکه اځوق قسمو جديد لپاره امن خبر واخا قسم ذکر کې دې ټول خطرناک چوي دي مپري دي دې امن نشته ناګه ذکر کې سلورم قسم سَتَجِدُونَ آخَرِينَ زرده چه اوبامو مهتاس نور نرک خلقه یوریدونَ يَأْمَنُوكُمْ اگه داغواری چه استاسو نهم امن واخلی تاسو لراشی نویگواری مونگا استاسو مرگریو امنگا خوی ایمان راولده ده اچه بیا لرشی نویا امنو قوم هم بیا امن حاصل کی دخپ القوم نهم دا څه واغ teorie دنیا کې ها کله ما ردو اله الفتنته ار کلایچي واپس کړې شي د غي او د غي مشرکین سره کيني کنا ور کی صوفی ها ډیر تیز کړې شي بکو فراو شرک کی. بیا دا څه زور لګئی او کافرانو ته وی چې ګورې مونږه مرګ لريو پرې دوی نه زې چې ور زوور پسه زمره 30 سپاک فَلَمْ يَأْتَ زِلُوكُمْ كَذِ اسْتَسْنَا نَډاډې تکېدو وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ أَوْ خَبَرُ إِنَّ قَوْلَ تَأْسِرُ رَسُولِهِ وَيَكُفُّ يَدِيَهُمْ نِيْبَنْدُ اللِّسَانَ خَلُ اسْتَسْنَا فَخُذُوهُمْ نُنِسِذِي لَرَا وَقْتُلُوهُمْ قَتَلَ كَذِيلَرَا حَيْثُ قِبْتُمْ وَنْقَمْذِ چِلَانْدِ دی كَذِيلَرَا اولائی کم جعلنا لکم علیم سلطانم مبینا او دا خلق دے اللہوی چما تاسول پدیبان دی پورا حجت قائم کردے دی چودیس <تصف> را جنگ کوئے زکر جدار دیر خطرناک دی پاکام سلطانیو کی دری حکمون مخ کی بیان شو چان تودل اماناتی لا اہلها امانتو نور کے او اتيو لا او اتيو الرسول او للامر منكم زاس مشران تابیداری کوي او دریم خزو حجركم فن بيرو سباتن عين بيرو جميعا چې وسلي واخله او زه دلی دلی یا په یو ځای باندې مدثرم حکم سره لهم بای احتیاط فل قتل چې خیال کوي وګوري چې مسلمان نه قتل نکړي او که په خطایبان د چا د قتل شو خطائ کا نه ډیر قسم کله به په یو سړی کې چې دا کافر دی چې ګزارو کېنا مسلمانی پهځان به سااده چولی ته خائوي که نه او کله به داسې چې طببه چرته کاافلی بلکل واصللبه دغه مخام مخکي. وګولې بلل شي نه په بل مسلمانو لږي دا د وړه خدای ده و یو ته خدای په نیت کی وی دا به خبره او بل ته خدای په عمل کی وی نو دې دواړو حکم به بیانې رستو هغه کی تفصیل لخوا واخره دا